Berrien tenore azurekin pantzo irigarai eta lehenik galdera hau. Zer bilakatuak dira Baigoriko errefusiatu horiak. Hauetarik andan abat Parix iparriko nuai hon irian bilduak dira. Parix iparriko nuai hon irian bilduak dira. Baldintza aguntxarretan dirurik ez, medikurik ez, denetarik urgun, deus ez egiteko. Hauetarik baten eta laguntzaile baten lekukutasunak berisailuntan. A irutokitan il autoquita no donostian a haldugu dopo le morci l'ugnane scheraversalea bilbon school de ridi del salia do penove el gueritran se macochetica telanden do dilian messo una guscio di lum Eta berisailunen bigiren partean atzoko gertakarien bilduma, Siru Festivala, Sarako Ida Zelen eta biztan dena, Musxapelketaren finala, xapelketa nagusiko irabazle, ioldiko Daniel Legarto eta Roger Garriador ditugu, entzunenditugu. Aroa Katxalin. Eta haizea gaurko hitzeman haute, berroita hamar kilometrurienan ufatzen halko baitu, hego eta ondorioz temperatura beroak ditugu hogei gratuko temperaturak gaurko hitzemanak dira, baina bisikita patua eta euritiohtia batzuekin alazerdioten aro ikerdeak. Zer milakatuak dira baigurin egon ziren refusatuak, franziako toki dezberdinetan barreatuak, hauetalik andan abat, palixe iparreko nuaion hilian bilduak dira, eta baldintza txarretan, hemen zirelarik hauetaz arduratu den, maialen lekumberik errandaukume zala hen baigo hiri konparatuz uh, sortpresan maisa jaukan dute uh, segipenaren aldetik mugatuak dira, zentuaa begia da begiki sorttu dutean eta uh, dirumailan eta ez dute aski laguntzarik beraz ajunt Xumeki uh, bizi dira, eta gero Frantsesko txorik ez dute, uh, mediko aldetik eta ere ezeta segipenik batere, eta leku aski uh, galdu batean bizi uh, dira, beraz denettarrik kugun eta eskatzaira da enoatzen dira eta egunak luze dira eta errefusatu hori eta ik gehienen amentsa, eskolegirat itzultzia da, goguan atxikitzen baitute, hemen gozatu ongi etorri eta laguntza hori bai ez dut dauku, ardnon pakistan narrak itzulin baten egiterat etorri jazen, joan den hastu eskolegirat. Nahi nuke ikastetxe datu joan, lehenik ikasi eta gero ikusiko. Haman txal nuke baiun arat edo eskal egirat izuntzia. Yes, in this yes, country must. Eta bestalde, Xabi Larralde eta Zanklodager, Eskerra Bertzaleko kideak, Madrileko hauzitigi nazionalera eta orkestu dira asteleen untan, beren egoera argitu nahizutu lakotzu. Horroit, Eskerra Bertzaleko beste buruzagibatzuren kontrako berrauzian nahasiak zirela larralde eta agerra, bainan epaileak zituen edaitu. Horregatik, beren burua Madrileen presentatu dute atzo, iparaldeko dunek beren egoera xeetasunak biltzeko. Epaileak libru ditu, baina Espainiako konsuladuan xin hartu dute hilabete guziza. Aberrieguna irutokitan ospatuzen baskuigandez, Bilbon eskualderdi diltzalea peenubek, ilunian eskerrabertzaleak eta donostian ahaldugu Podemosek Podemos edo ahaldugukuek ukatu dituzte lehenik, kontrako kritikak, baizik eta aberriegun ori, hautezkundeak buruan elburu elektoralista batekin antolatu dutenik bakearen eta elger elgarbizieitzaren aldeko mesuak bota dituzte Podemos edo ahaldugu Diko Laura Alba Euskal gendartea Euskal hiritar tasuna herria Euskal non herrian Guztio kabida dukau eta Aberriaren egunean ezin berztekoa da abaldarrikatzera. Errepusiatuak, ongietu horri. Ilunian, independentzia eta erabakitzeko eskubidearena aldeko aberri antolatzen zuen, eskerra bertzaleak, EH Bilduk eta independentistek, independentzia hau ezin berztekoa dela justizia sozial baten eskulatzeko, ala erandu Fernando Barenak kuste dugu, e, inoiz herri honetan, justizia soziala ikusiko badugu, Euskal Herri independiente batetik, baino ez dugula e, ikusiko. Eta zentzorretan, iruditzez ego gorko mezu nagusia hori dela. Eta Bilbon, esko alderdi zalea do PNB-ren abirigunazen, ekitaldi astapenean, inigo urkuluren auta gaitza orkestu dute, lehen dakarik argoan eta alderdiaren presidenta Andoni Hortuzarrek, eskoa luzatu dio eskerra etkar lanerako galde hauek ginezalere zer den importanteena abertzale ala ezkerreko aizeitia andoni urtuzak. Gauza bat da elburu bezala Euskal Nazioa lortzea eta gainera aberri hori antolatzeko orduan aurrera bidea eta justizia zozea ala bultzatzea, baina beste gauza bada, gizartean kasgora ipintzea eta sistemaren aurkako borrokarena haitzakian Euskadin iraultzagin nahi zatea. Eta euskadiren geroa, Europan, iparalde eta nafagoarekin batean ikusten duela, errandu urkulu lehen dakariak, behar dugu ere, amaz eta amoz mila arteko numrean edo kupuruan, bildu direla jendeak hilunian, ezkerra bertzalearen, aberrie Bilotan, sorprecha atzo, bereskoen binazkako, xapelketan, garatenian, seren, Julien Tsegarai eta Bixente Laskano, B-Mulchokoek, irabazi baitute, A-Mulchoko, Laurent Lambert eta Pascal Eskuraren kontra, b Roy eta Ogoita Bost, Tsegarai eta Bixente Laskano, xailkartzen dira beraz, finala erdian jokartzeko, hori, Biel eta Dukazuren kontra izanenda, elduden apilaren behartzian, xemperen eta atzoko galtza iliak, lanber eskurra, bemultxuko finalerdian chartuko dira eta musa, hainoan musa pelketa nagusiaren final eguna chapelketa nausiko finala, irabaziute ioldiko Daniel Legarto eta Roger Garriadorrek iru bat nausitu dira finalian bayonako David Carriot eta Mathieu Lurodi eguna eta finala nola iraganden, erraiten daukote irabazlek, Daniel Legarto eta Roger Garriador Da, goizian nekez izan gira Arront nekez e, Hidu partiretaik Baina batio irara zidu Eta ateragi da Hiduaren goberna ginen Gure, gure pulian Hola, Aizik garek konten Badu, ba am, Amerika urtea girela Elgarrekin, eta lehenbizik da, ateratzen girela Una, finalian e, Anitz Tá, cartadinak, cartadinak. Tá unaku cantou vai unda reata. Monta união vai. Monta união. Eta behaz, Daniel Legarto eta Roger Garriador uh, hariko dira munduko mutxapelketan, uriaren zorsitiko itira ganen dena, donostian beste bi finala jokatzen ziren, emazteetan txapeldun uh, mitinako Silvi Lanomaiu eta Floranz Oianburu, eta gazteetan txapeldun aierako Antion Kastorreo eta Julien Darraidu. Bestalde bilan horokorki baikura egiten dute antolatzeilek xingar feria, zikusiz berriomilako bat bisitari izan dituela, alere ranbeak da kolpatu lagri bat izan dela, ogoi urteko landestar gazte bat, bosmetrako eroriko bat egin baitu, muzoroleko agresietarik edanazen, eta hori gaueko goi, edo goizeko horren bat egin gertatu da, seioski kolpatua ezur hausdura initzekin eraman dute ospitalerat. Zirun festivalaren ogoita zazpigerren edizioneak ausitua izan da, Siberoan, Antolatzeilek egiten zuten eskaintza zabalortan, Euskal Antikataliaren kantalia, Siberoz eta hipop dantzarien ustartzea eta azkenik igandian Bidador Pastuala, proposamen agusia, karrakasta edera ukan dute, Michele Txekopar Antolatzeilea bozika gertu zauku, Euskara beste behin, Gotaneko plazaren erdian, lehel erroan egon baita iru eguneza, Bila Egiakoan atua izanik ere indak begiturik sentiitztzen dela egan dakumiitztzeko parkak eta presde janik, beste hogeita zortzigarren Xru festivalia baten pentsatzeko eta antolatzeko ondoko begi sailian entzen dugu. Eta antolakuntza begi batekin ospatu da atzo gogeita amau geren idazleen Biltzarra iunka lagun bildu dira sara da iun bat idazen presentziaz gozatze bat eta eskolegiri buruz mintzu diren eta eusskalegiko liburuen. Bil Gune berriak estrenatuz, itzordu desberdinekin, eta ameka argitaletxe, eta ogoita bi elkarten parte hartzerekin iragantzen eguna. Maiatz argitaletxeko luizia etxezahetak, eta elkar argitaletxeko peio etxeberrian txartek, baikorki ikusi dituzte eman diren aldaketak Lehen gauza ikusten duguna da gauzak apain, apainak direla, sola aldatu dute, mahen garbi-garbiak, oihalekin, erakustokiak, bo azken batean lehen gozarata hori, hori zeniz nola presentatzen ziren taula gehinean gauzak nehoketzen entzuten ahal, eta bo, zinez, itxura apain batekin girela uste dut eta askiatsekin adela oroak. Ni egia ekan, konteniz ikustia dinamismo hori badela. E, egia e, sarako biltzak hori e, bon, ba, badu orain e, goita mairu urte badela eta e, erresa da piskat urte batetik bestela, errepikat, bestela errepikatzea beti formula berdina eta piskat sartzea rutina batean eta eta jendea piskat akitzen da eta gat, piskat galtzen da dinamismo hori. Eta kuraia haber da, e, urte batez bederen, ola, bedena, dena bedena kambiatzea, e, kamiatzen saiatzea eta aurten nola egiten dute, ez dakit seguraski bazaga iizanennda lehen urteuntan, ez dakigu gauzaida jakk izenen dira, beste gauza batzu txeginak seguraski baina berdin du ikusten dugu badela aldaketarako gogo bat eta en ustez berpisteko euskal e idazle eta literatur mundu hori, ustez mehesi zuen saiatzea bederen eta hori e goresteko da. Hortengo erronka edo desafio eta ikbat zen gazten erakartzia eta xara, azkainez, uraide, sempere eta ziburuko zazpieskuntza zentruetako ikasleek transmisioa gaiare linguruan egin lana edo lanak erakutsia alizan dituzte, ogoita mairu gerren biltzak hortan eta berri bururatzeko gauden xaran hartzoko atz berri xailak eta hasteundar luzeuntako berri xailak utxekin dituzten entzat, kirolemaitza bat xarako di lasterketa, oier Ariz Nabaretak irabazi zuen hau bizkaitara dugu, laugerren aldia oier Ariz Nabaretak irazten dola sarako mendil lasterketa hau, bigerren aterada Luis Alberto Hernando, burgo sekua hau janik e, xapeldun izan mendiko ultratrail horietan eta irugeren Florian Becker, senpereko lasterkaldia irabazi zuena duela bi haste eta emazteetan hor sorpresarik ez, erain dugu irugeren aldikotz, oia Kortazarrek irabazi baitu Gozien hain zina Goiz berri saiuarekin eta gore berri saioarekin Hau asidugu Pakistan darbaten lekukutasunarekin Eta nazioarteko berrietan Pakistana berriz ere Aipatu behar gutien ez Irurogoita amabi presuna Ilbaitira pasko egunez Pakistanen gertatu atentadu batean Armada Kooperazio Militar Zabal bat asidu Pundiab provinzian jantzarintar para paramilitarak lagundurik, ere egun lahor irian izan atentatuaren ondotik. Atzo gutien ez behagoeta amar bat laguna txilotu dituzte, horien artean ustez atentatua, egin luken ogoeta sortzi urteko kamikazaren hirusinide, leher gailu bat zartara zizuten jostatzeko parke batean hainbat familia girixtino pasko ospatzen ari zirelaik. Jamad ul-Arah taldeak du bere atentatua. Pakistango taliban mugimenduaren erakunde nagusitik banatu den talde bat da, Bozer Amailiak Express Tribune egunkariari ege handi honez, hil nahi zituzten, ala ere hil geienak musulmanak dira, irrutan oita amabietatik, ama, ama bos bat ziren Giristino, ogoi eta adin gabiak ziren. Brasilian Dilma Roussefen koalizioa zapartatzeko da. PMDB alderri zentrista, podere handen koalizioko aliatu azkarrena da, hirutoneta bederatzi parlamentariekin eta gobernoa ustenal luke egun. Turismo ministroak ere bere dimisioa eman berri du, koalizioko beste alderdi batzuek ere gauza bera egin lezakete eta horreo joitu behar da Dilma Roussef presidenta hiruzuraz akusatzen dutela Petro Bras emprisaren inguruko aferan. Michel Temer presidente ordea da alderdi zentristaren burua. Eta berak arlitzake rialdeko giderrak Jusef kagutik gentsuen balute karugabetze prozesua martxan ezartzeko. Parlamentarien bi erenen adostasuna behar da, horren saiesteko Jusef entzatzen da diputatuen konmentzitzerat. Hortarako Lula president hoiari emandio misioa unek aldekoak karikatzerat deitzen ditu, ez da tu kolpe entzegu horren saiesteko.